20 yes, e mirë që keni ardhur në klubin e mëgjesit në valet e klubeve fem në 104. Kurdo që tieni. Good so sh... morning. 22 apo 23. 23? 23 plot. 23 gusht, më dyshur. Është martë, po? Po. Ë martë, po, as pak të ers. Po, as pak të ers në klubin e mëgjesit, por që iku vetë gushti. <laughs> po, i, një sekondë, një sekondë para. Po, aritin. po. Shu i zellshon sa natën. Nuk e di katërkon se do hajtë flasim aq më shpejt. A dhe ulu, ulu, ulu. Hop. <laughs> Ashtu. Sot është e martë, miqdashur 23 gusht, është e martë, por iku dhe gushti. Jo, jo, jo. Ah, po mfalë. As pak tersaltin. Po, edhe po, një herë mfalë. Do të bëjmë. Truan faru, po mlemsh. Vëri një thot. Thosues në fakt që 1 minutë ters do jet sot. Po kaloi pra. Ah, kaloi. Ndoshta ishte ky çkaftim. Është sa. Sigurt ishte kaq dhe dhimbja ime e kokës. Ehm. Um, Ate edhe një tjetër. Uh, është edhe mart, por as pak ters. Kurse po kur nis me klubin e mësimit dhe uh, data është 23 gusht miqdashur dhe mund të themi se iku dhe gushti. Po oh, bravo. Oh bravo. Varmend ka qova? Oh tani po. Wow. Bravo. E llo. Çfarë kujtese. <laughs> wow, brava. Olja Zirdola. Si, mirë, mirë. Mirë? Shumë mirë. Hë. Çfarë çfarë profesion rutina e mëngjesit tani? Ti duhet të bësh rrugën e gjatë apo rrugën e shkurtër? Rrugën e gjatë vazhdon të bën. Rrugën e gjatë vazhdon e bën. Po vao. Wow. Po për çfarë? Se ajo është është mirë. Është gjithmonë me atë shpresën që rruga e shkurtër do të jetë më e mirë. Në fakt tani që po i bjem më gjatë po vjen më shpejt. E kam të halli. Nuk ka trazim. Senishesh më herët. Nuk ka trafik fare Nuk ka trafik fare mm -mm. Nisa të nërën 65 Do vetëm t'i dhyn tira, nga Tirana Vjen nga autostrata Tirandurës Po, vetëm semaforët më, më nga dalësojnë po. Më, më vënojnë pak Janë bezis shumë Janë Dy nga to i hoqin Dhe sot ishtë në t'i gjithë të, të push Do t'i henqëm një gjithë semaforët Ose të t'i avim një këshu Që t'i keshë shilë gjithë kohës O, super Po t'i apër shashtu Jo janë si leje nga bashkia Kallon ti Shqyrojn ato ting ting ting ting ting ting a, ting a, ting ting ting ting ting ting ting Dohet makinë loj makinës Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Qara loj makinët mm -hmm. duhet, më faljt E... Qara po insinuan? Duhet ketë nëj targ zë nëj kështho Targ zë, ej, pëse kaj që mbërë a bote sun I det në më të vogrë se kam qa A u zë shtetit sh, sh po? Shtetit pra shtetit A, shtetit po Zë O pse zë Po që t'hapet pra si ma fori që t'rëmbe jo, dhe po po i dhe Njo pëse zë pëse dhe shtetis gjulli zët A më gjerë Pëse nukës gjulli shështetë Për është zyrtare A është zyrtare A bravo, është kërë ti Po që nga mirë alë ti nësë? A ti njësh mirë bërë, a ti në kanë qënë Mierë gjithkozë për ti A ke pasur parasyve dhe se ke mërë re Po pra A është t'i këtoj qërërat, a ke përë Jo ti se disë sekuar, po, ai ishin si cirk sot dritën. Se, qe... se un jam në errësirë? Po, po pse? Çe këndon? Po nuk ka shumë diell tani. Në këtë moment, po jo, më duket më qes shumë i bukur. Sta kanë ndezur ultivi dritën. Ë, uh, okay. Jo, ja, jam mirë, jam rehatsë se mund të bëj gjëra edhe nuk dukem. Ah, mirë. Kjo është magji, radios zonë sotrinj. Mund të bësh gjëra, ja, një sekond. Duhet të mund të bësh çka dësh. Visho. Ë para të vishesh. Oh. Dhe, dhe t'i prapë nuk duke është <gjali> Jam praktikisht një soja për jo? Pa bërë një lojt duke Dëgjohet rëmuja në qipë Dëgjohet i... pak rëmuja pa për nuk, okay. nuk shikojtë që Asje nuk shijet Se qarë bëra un, një <gjali> okay. unë një zotë e di Oke Unë them të anisim edhe për sot E nisim Ollëda Kjo është e me tre plitë kam duke Po, kjo është Po, po, po Cooking so that cooking on the burners Oh Ne këpubimim të zgjatë La la la that i'm there to do a difference so tell us about the magic to the e ditës në klubin e mëngjesit. You, yeah, yeah, yeah. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga këng e ditës dhe emrin tuaj në 06-19-20-70-222 Mesa që dërguesi i parë, fiton një dërratë. ora 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1951, studuesi francez Jacques Cartier zbrit afër qytetit Quebec në udhëtimin e tij të tret në Kanada. Në vitin 1904, Hardweed fitoj patentën për zingjirat e gomave të makinas. Në vitin 1927, Margaret Truman, vajza e presidenti të shtetëve të bashkuara Truman dhe koncertin e sajtë të parë si këngtare. Gjarja u shvirua në Hollywood Bowell dhe kishte një audienz për e i 50.000 njërës. Në vitin 1958, transmitohet filmi vizat i morë Knitli, Knit Bugs. Në vitin 1962, u bolidhja e pare drejt për drejt për drejt për drejt për drejt për drejt për drejt për drejt për drejt për drejt Televizive midis Shteteve Bashkuara dhe Evropës përmes satelitit Telstar. Në vitin 1962, John Lennon u martua me Cynthia Powell në Liverpool, në Angli. Ata u divorcuan në 8 nëntor të vitit 1968. Në vitë i 1968, Ringo Starr bërëktis përkohësishë grupinë të Beatles. Në vitë i 1978, erë dhë në jetë Kobe Bryant, basketbolistja Amerikanë. Në vitë i 1990, Armenia shpalë pavarësin nga bashkimi sovjetit. Në vitë i 1990, Gjermania lindore dhe ajo perondimore shpallin se do të ribashkohen më tret e torë. Në vitin 1993, Duran Duran fituan një yll në Rrugën e Famës në Hollywood. Në vitin 1998, Boris Yeltsin shkarkoi qeverinë ruse përsëri. Në vitin 1998, Spice Carey Melanie Brown nga grupi Spice Girls njoftoi se ishte shtatzan. Sot është dita ndërkombëtare për përkujtimin e tregtisës së skllervëve dhe hedhjen e saj. And now, we get back to Vlindi and the crew On the Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Okej, okay, mish, mish të keni ardhur në krybin e mqesit O e rëzani 7-18 minuta O e dash të ke bërë kafet Ande i matan, unë me altinin Po të gjonim muzik mësik nga Fame on Fire, e? Yes Katerë, Fame on Fire Nga sa duket janë uh, Në bashkim muzikantës që bëjn Cover-a. Mm -hmm. Të këngët e njohura të momentit, apo këngëve pop pop që janë shumë popullore, por në stilin rock. Po. Kështu kemi, që, ëh, mm -hmm? kemi Katy Perry për shemb, Rise. Kënga e fundit. Rise, po mm -hmm. që është kënga për Olimpiadën. Po. Ëh, mm -hmm. dhe le ta djegim. Oh, you will see me thrive. I can write my story. I may or may not Kos, nuk nuk so să keish etcę sakura e rezətata нna nna do nd eben nimit doza Na na na na na na na na ka do gjin është na kanduar të bëj kujdo black widow black widow po riggio zelia eta gemia kjo është këo We just did it, uh, I don't know what to do. You okay, sun up? What's really crazy? You should know better. Let them mess with me. Home. Hey. I'm gonna love you. I'm gonna love you. Ok, mira, e kuptohet këtë. Shiko, ka një gjë, që janë ka, kaverat uh, është një këngë, është një këngë e vjetër uh, nga Donna Lewis, e quhet I Love You Always Forever. Ai ka një passage. I love you always. Por dje ai ndit një cover në radio. Ka dalë një ka dalë një version i ri i kësaj këngë, që unë nuk e di se çfarë sjell, sepse është pothuajse identik me me të parë me të parin që është në rregull ashtu si ç'është edhe kam dëgjuar disa herë këtë moon cover që nuk cover ose duhet mendoj unë ëh se nuk jam në një kështu autoritet mbi këtë po do të thiel takon dosh po shef është një tjetër gjë për që të fusur një këngë në treg si një cover të një gjë tjetër po nuk ndryshoi thelpsisht në, në, në si është trajtuar që ta sili ta risili por ndryshe pastaj tjetra është thjesht takon dosh thjesht si e ka kënduar kur aiçi e ka kënduar, Bold me ka kënduar. Ë e, e nuk e di, nuk e di kush e këndon këtë coverin e ri të kësaj, po kishte Adelti nga nga Femon Fight. Ktan pëlqejm Bold, po se e fusin në kompletnë rrymën në, në rock, do më thënë. Mm -hmm. Edhe edhe veshit tani është kurioz të dëgjoj se çfarë do bëjnë me çka kishte, më në të sa kanë të dier. Ë uh, Hello ishte duke më thënë. Hello e. është? Po ja inse mmmm nom mm, nom mm, nom mm, nom mm, nom mm, nom mm, nom mm, Op That'd a jammed uh mm, Fame On Fire So that'd yew n uh C'da Diemt? By Hello Ok <laughs> I'd need he Hello See the tää Hello It's me I was wonders in after all these years you liked to me to go over everything With the past said the time supposed to heal ya but i'm down much here and then no can't affect that song mmh takatakataka in California dreaming now We used to be when we were young and free i forgot now how it felt before the world fell and i feel next we meet do i kanduar between from the other side Mir mir, bëjini. U jam mirë. Po. Kështu, për shembull, Dëgjoj pak këtë. I'm standing in a timeless dream. of a Kjo është Merit Larsen, që bën një cover të Donat Lewis, I love you always forever. <coughs> Akustike. Of warm rains come rushing back to me. My bewless. A sorry night it.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 blue eyes i've ever seen and you everywhere and far close together everywhere i will be with you everything i will before you i love you always forever and near and far close together everywhere i will be with you everything i will before you say i love you love me forever never stop never forever and near and far Mirë se vini në kryuvi në mqesit ora, është të një 7.17 minuta, mishda shurjevi në sesion akustik tu Në klab e fem në 100.4 Në live session, akustik session Acustik session, oh jes E, mirë mqesi ju, ve Përësën t'jeni mirë këto që t'jeni Dhe ta një ka lojmë tek Të kënga e radhës jo është në emision, në trasmetim Ta ishin që, ishin të rrimirë të tona, po Këtë ishë një me dërë, këtë ishë në këngë Taran, taran, tan, tan, po, shikom Dhe dujmë janë e granë për ditë në sotme, dhe Si shdo dit tjetër, o, vazhdojnë kjo, wow Saj gjatë shenë këngë Nese të një Facebooku, a i Youtube-i, dhe atosha U ka dhënë në gjithë dhe mundësin që të provojnë, të këndojnë, të bëjnë gjera Të ekspozohen, se jo Ta-ra-ra-ra-ri-ra-ra-ra-ra-ra-ra Öm... Öh... Olta! Kur dhe rron? Ti, qërë ke në telefon? Banë muzik në telefon? Kam foto me shumitë. Jo, fëllë e ti, pa... Kam i mejë. Ato fëllë, nuk janë jan perfumitë ani, se ne kemi një emision po. familjarë këtu. Nuk mbaj këngë. Nuk bënë këngë fare? Se gjatë rrugës unë nuk dhe gjemi kukja. Nuk gjemi kukja. Jo, dhjën dhjën sigurisht e... për shikon. E para punës në makinë, nuk... Nuk ësi dhese si është... U uh të ajas me më këndit. A, oh, jo, jo. Me urbani. Kjo, që që që gjitha i ka shut down, e hey, kërëpës e shdoj që më më vetë që ti nisë, Unë um, nuk bëjkëta, unë nuk bëj atë. Jo, jo, jo. Bëjë si kur, bëjë si kur, sëtë të më himbet. Bëjë si kur kam. Ma e pakatë së gajë, së të shukëtë në kebë. Le të kontrollojmë, le të eksaminojmë celularin të, në të mendoj së është një dhe e mirë. Unë në në mqesë, kësfar është personale. Asë e sëshë personale në emision. Kështë një emision, po, sëkur kështë? Ska personale në emision. Kishëm e duar që kisha të gjëra përvejtë A do me tonë, ton, shiko, unë kam nevoj fare që të shikoj të celularin tënë A s'kam nevoj që të kem të dërguar intim altinin po. një june besuar që të shikoj a i si një spahi ajte. Ne, temi ja ku e ke mere Po, jo jo, vetë fakti që ajo nuk do që të lëshoj celularin Ka të gjëra që, që, po, që nuk duen par Po, ka gjëra atje që nuk do Ka foto nudo Një më hajti nga të duen par E ti si që një të tani Personal Personal Le Mirë ol Mund të përdorim imagjinatën? Po sigurisht. Kanë vërbë. Ajo po që nuk është personale. Çfarë është ajo? Foto të mundu. Imagjinata juaj nuk është ja, personale. Ah, imagjinatën. Ah, okay. Sigurisht. Thyen çdo barrerë. Por uh, e siguro, ideaja është që tu, nëse ti kishe këngë dhe dhe shikojmë, në në rregullat e improvisimit, ti duhet të kishe të zgjatur. Në botën e këpër sush në, në regullat e improvizimit Nëse unë të them Olë ta qëfar këngë e kënë në telefon Ti edhe sigur më në skesh këngë telefon Do thua që kënë një këngë telefon Thua një këngë që ka kënduar Në ploni Hiti berës Ka kënduar stërgjushja ime kur ka qënë ere Me i grupë roku që ka pasur Stërgjushja Baj këngët e stërgjushes Që kiste girl on fire Po, girl on fire <laughs> The meluar në tiranë <laughs> 1884 1884 <laughs> Këndonë ndës tërgjyshi a ja olëtës Aty ka njërës tërgjyshi Në të atë qohë Ma dje, që ka qënë një fan Po, këndonë <laughs> e anglisht në atë ka Ne, për e rrëdhë Për e rrëdhë Për e dhe rrëdhë nga, nga ndihë A ti, ndihë ndihë Irlandes 21 Pilots Ergjë më tani në kryu në mqesit miqtashur në klab në 4, er e fem në 11.4 Orë është të 31 minuta Yani me blending Elton Alphinin hello I just wanna stay in the sun where i'm fine I know it's hard sometimes pieces of peace in sun's piece of mine I know it's hard sometimes yeah I think about the end just way too much but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 Në klubin e mëngjesit I wanna love you, you, you, you Kurta dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM Gjatë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësëm e tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj Në 06-19-20-70-222 Mesaj dërguesi i par Fiton një duratë Njësorës 7 dhe 10 Në klugin e mëgjesit Në klab e fem Në njëshin t'i kare Hello Hi Mirë mëgjes Hi, buk me qaj Ollë të po hanë, fakt Ollë të po hanë, biskota U të gjitha dhe mikrofonke Hadë, uh, po edhe unë uh, Që parë keni këto të hundë. Një e mirë, me çarshkë me kafe, me çokoladë, mm, se me kaka, mm, po është shumë. Porish pak si si gurabia. Mënyra si shkërmoqet më në gojë. Gjithmonë kam pasur çlef atë. Edhe një kështu aromë që të lëshon gurabia. Shumë e mirë. Sigur e sigur ndjen diçka të hundë të kështu, sigur nuk e di. Është interesante. Pnaq. I dua gurabia. Edhe un. Oh. Oh je. Yeah. Po vendis sa kanë pangër gurabia. Ti shkoj apo për shemb, një gjë që ti e pëlqen ose po, po, po, po, bër... ha pothuajse ja, kurr. Po haran në dorë pastaj, aha. Po ne zbardhen, nuk e nuk nuk është se bëhem shumë kështu. Po dikur kanë qenë. Ngaqen. Mm. <coughs> një gjë dhe rrugës, kështu që pa, i linin njerëzit. Po i linin, i puthnin dhe i linin. Jo që është në kod, por ne gjithmonë kur linim nën çobuk e puthni. I puthnin, po. Jo, atë unë. Ka qenë traditë kjo. Puthi e bukës. Na mbetën buzët. Po. Nëpër bukë. Njësëpse ishte keqë të uaj që të të alëshoj ashtu, njërëzit të kanë të hanë, këshu që imaginonim. Në edhe u alinim harduçat e atje pasaj. Si. Po, po së të zdojqve. A, jeni gati për anagramën e ditë sotme? Po! O, oh, do të shkëm në plajzë! Vërtet! Do të kalojim në logaranë, Po! Do të kalojim dhe palasën, Shushur. Dhe do të nërën pasaj, në basë kontrashit, në një fshatë mm. mrekullu ngjënë të paktit ë uh, që kishte Sahat Nuk është ajo që është shpesh që një fshat ka Sahat Një qytet ka Sahat zakonisht mm -hmm. por jo një fshat Po ky ç' po ka po ky fshat ka Vermio so. ka E bëjmë anagram? E bëjmë Anagrama në klubin e mëngjesit Atëherë Anagrama për sot miqdashur në klubin e mëngjesit është Bar dhermi K Oh. K. K amerikanët për shëmoh është një mënyrë e shkurtër për thën "okay". Mm. K. Okay. Po dai profesori tek uh, South Parku. Okay. Okay. I pëlqen shumë se gjithkohë. Okay. Okay. Ehm uh, pra, bar, dhermi. K. B A R D E -r, r M I. Dhermi. Ne dhë pastaj K A Y. Barë dhe rmi kej Si që t'i gjonit? T'jan dhjita gërmet Nëse e rifarmoni këtë fjallë Do t'nzirni Një që t'jeter Ndë bëka për, për barë farë <laughs> Nuk i di janë dimon, mba? A shë shëmë barë e altin? Nuk i t'jolë ta Kur të t'xëmë një spot komercial të klegeni dhe marin dërsh A shë shëmë është barë <laughs> Po e rëndësishmë është jetë Ku ma gjenë? Qumë është... Dhë... Përë nga bari Lopë që ha në barë, se Ajo është mënyra naturali, apo ja? Po, ha në kashtë Pa kashtë dhe kashtë Pa re kashtë pra këdash. Altin Kashtë hatë në ti mërë pra, se Po Ashtë që, se unë nuk i njom mirë të punë dhe bujstis Po, kashtë ta i ruën mirë atë Ha me ti Ha me ti nga fshati Ha me ti nga fshati Ha me ti nga fshati Ha, ajo Altin e shumë ta kanë grënë fish Ha <laughs> <laughs> është mamë nuk, nuk është tamam. Era do fish pse nuk e sot. Nuk është tamam, nuk është tamam Volta 2 Begu, po. <laughs> Nëse. Ehm, um, këobra është Bar the Me K. Duhet ta, çfarë do, çfarë do t'japim për? Edhe <laughs> dia që do ngatroj. Volta jo kë. Jo, jo. Kë, ja. Jamin në Shqip, a, po i flasim shtyp gjithë lagurmë. B A R D E R M I K E J. K E J A. Në kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Mm, mm, mm, mm, mm, Ora ke vëreti që sa vin. Sa gjatësh kjo? Që sa vin edhe rregulloi zëri oltës. Oltës ka qen, ka qen. Nuk e di si sorr. Jo, otra si sorr. Nuk xes dot. Po flas. Ne se gudulisem po nuk xes. Përpara një viti. <laughs> Ishte e bukur gjatë gjatë fundjavës. Të dielën vajtem për të bërë sa vajtem për të bërë sa pazare eh, që na duheshin bër. Se është duke ardhur, filon në shkolla, asë shpejti, Duajnë e tjerë, e tjerë. Edhe shkuam për të shunin, do me thënë, në... Në ishim të tek, kë... Uh, tegu. Dhe... Gjedhem sa gjera të ju. Po në një nga duxanet, e nuk për e themë, në të si një, në s'karë nësi. Ndërse e në duke parë për sa gjera për fëmita i... Për avioni, si tuash i fëmiga. Uh, dhe qëtë një vajzë që fletë në... Nuk do sistemi nëse jo në sistemin në sistemin e në në gjithë audio ato parlantin po te dhiçanin. Nefto diskata tipit e rrohem Elena po. Po gjin z fantasti. Mhm. Elena. Edhe un bashme me me ti me shoqëfon se. Wow, wow, çazeri, wow. Uni se drejt recepcionit. Po po, ajo ajo po i thosh ajo ishte dakord me një herë se po i thosha që është Qëshë, është është është shumë mjë. mirë. Komoda shumë e bukur. Vërtet. Po, kishë qoftë dëgojë. Nuk e di ku ishte, se shia, as e shija as ashtu. Poja, dhe pastaj ishim në dyqan tjetër. Po von. Ku foli diu tjetër. Ende nuk bëmë ndonjë sy, e tham, ja, kjo nuk është për, uh, kjo nuk është për radion. Kjo nuk është për radion. Ë, uh, mbas uh, Një minutë e japa dytë do të kemi edhe Eldin që do nga telefonoj tani për nga njoftuar se si është situata në trafik në kryjë qitet në këto omente Ose pas 7 minutave Ose pas 7 minutave 4 minutave këm në 3 reklama E kuptova? A për në riferin kaj qikë buka i qikë salam Edhe në i vezë që Po, edhe i gjithë gotë e kosë Se në kërë në qikë brëm Bo, bo G Easy Gjomajo edhe Bebereca do të vinë në Shqiprinë. Oh, pam. Është Bebereca. Shëndet ah, rastin. Shotin gjon më bukur. KLAV FM 104, më i Masai Fanai. and as far as i can see i just need privacy plus a whole lot of tree fuck all this modesty i just need space to do me get a world what they're trying to see a stellar maxwell right beside of me a ferrari i'm buying three a closet a saint laurent get what i want when i want because his hunger is driving me yeah i just need to be alone i just need to be at home understand what i'm speaking on if time is money i need a loan but regardless i'll always keep keeping on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 Club FM 100.4 Enjoy it people. Ha ha ha. Mirëmëngjes i gjithë dytëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në, në valen e Club FM në 100.4 edhe në Club FM. Pic Bravo. Udës <laughs> jetë. Me çfarë me çfarë do merresh, dukesh kaqën për shënë më, shënë më të qendruar kvarësi. Çfarë, çfarë? Po, çfarë ushjesh? Ej, ajo që kemi me Eldin me që me që bajmë prisnim për uh, raportimin mbi trafikun më zgdashur. Lëtë mirë presim Eldi më Rolling Me rëndë dhe me vallë Yes You know that I'm a jam, me kari Alo, mirë më gjesi Alo, alo, mi më gjesi, mi më gjesi Si mjësi. u dhivëti sot, mirëje? Ja, zagonisht mi e bleni Si është që një në... Ha? Po, bleni Në të lidhjet pa, unë përpërshkoj një segment dërugor me një klient e, a, me Po vërtoj drejt një shumë një shumë një shumë një shumë një shumë një shumë një shumë një shumë një shumë n Po blenda, mund të kemi ka fluks trafiku te stacioni i fundit për shkak se pse është mbyllur ura te Nisaraku siç e njohim, për shkak të virimit të saj dhe normalisht mjetet uh, u thoin drejt pallatit Mesigjërave, por nuk mund të devijojnë dot majtas. Po rryej doy ka trafik në të dy krajtat, si për të shkuar drejt pallatit Mesigjërave, por de kau tjetër nga stacioni i fundit është krijuar trafik pa pjesa që vjen nga ish na kau tjetër i rrugës drejt Vasil Chancës ka trafik, ndërkohë që kryqëzimi i fundjetorit është i kalueshëm, akset kryesorë për momentin çarkullojnë pa trafik drejt qendrës së Tiranës, rruga Durrësit, rruga Kavajës dhe rruga Elbasan nuk kanë probleme në qendër. Dana seta drejt drej daljes së Tiranës, momentin janë çarkullshume. Pastu dhe unazat sipër me çarkullohet pa trafik, kryqëzimi i Spitaleve, kryqëzimi rrugës Bardhyl me rrugën Xhadasis nuk kanë probleme, ndërkohë që ka pak fluks trafiku tek rruga 5 Maji te tregu industrial, por dhe në zbridhje te restorantit, siç e javën restorant Durrësit, që është drejta stacionit trenit dhe në vijim rrugën Peri Gjaiko pa qizët me flukës trafiku duke vëstuar nga kryzimi rrugës Jordan Misha drejt kryzimin me rrugën Don Bosco Okej okay. Shumë valim dirit Eldi me roli mishdashën e në vërmonë mbi uh, trafikun në zëmgjes Eldi me 069-985-7787 për uh, taksituaja nebojat për taksi um, Po shukaj këte është pak interesantë dhe se hera e parë që ndodhë që një <tos> një prej rebelëve të mbështetur nga Al-Qaeda, të cilët mm -hmm. në vitin 2012 shkuan në Timbuktu. Në një herë Timbuktu ja përdoret kështu si për të thënë fundi botës. Ëh, zhen... ata, shqipo, ky ky zotria, i cili dikur ka punuar për uh, departamentin e arsimit në Mali, oh, ishte tani rebel i mbështetur nga Al-Qaeda dhe futen në Timbuktu dhe shkatrojnë disa tempuj musliman nësa vendet e shenjta muslimane atje, eh disa ndërtesa uh, të cilat ishin uh, pasuri kulturore botërore e UNESCOs. Po, saqira shumë e bukurë, me thënë drejtë, sa ndërtesa diçka si me baltë, me kështu po shumë unike, domethënë edhe edhe origjinale, edhe ishin uh, diçka për shkakun që nuk e shikon kërkun tjetër. Këta ishatëruan, u hyn në këtyre me në me bomb, dhune, bomba. Po. Si të mundnin, ishatëruan. Dhe ky është i pari person i cili është në një gjykatë ndërkombëtare të krimeve, ëh. Mm -hmm. I cili akuzohet jo për vrasje, po themi kaq vrasje apo kaq viktime, por për për shkatrim, shkatrim të, po, të të thesarit kulturor të botës, të krye të Hamburg. Po, dhe e, e bukur është se ai është, me sa duket, shprehet, shprehet I keqardur dhe i penduar Përsa ka në dore dhe thot Të gjitha akuzat që ngrien kundra meje Janë të sakta Korrekte Dhe unë jam shumë Shumë uh, I prekur I keqardur nga, nga sa kam bërë Kështë që Ahmad Al Mahdi Kështë që më dënau një ide Po, e ka pranuar e Po, dhe me thënë je, Kjo është, kjo është Kjo është gjukatë e krimeve të luftës në Hag, ku kemi parë që tullet Miloševiqi, Karadzici e... Gjitë gjitë gjitë të... -gjit. To... <laughs> ha mi oltë ta? Iqa s'gjën Ha, iqa s'gjën? U të qove dhe riktu me iqa s'gjën Po dhe rrë aty, në i me shumë afrët, jenë di Një feste vogël Nësë <laughs> bëjështu? <clears> të <throat> kam thënë, nuk është jepë bukurë Asë njërë Kanë gjithë e që më bënë O, të lutë e më oh, oh, oh, Ekshtu, por, por është interesantë Ti eshtë në, në i i një që kanë dhe t'i bënë Shumë interesantë është Të presështë hash Më kujtoj dhe, dhe mëndën, shiko, Bumi. këta e kanë bërë t'isa herë Kjo kanë dodur, bë kjo është rase për shumë E këtyre vëndër e shenë të amistë që manë Që këta vetë i kanë shkatruar Në, në timbu këtu Ka ishtë në ransë ti pë Kjo duhet këtë qënë në Afganistan Ku ishin në shkëmbë Të tempujt dhe... Tip, tip tempuj budista shta, që ishte e gdëndur si tip mm -hmm, bude mm -hmm. Edhe ata ishtë shkatruon ato Se nuk lejonin imaxe Pa ata ishin talebanat që, që e bën ato Edhe ata ishte një pasuri kulturore Pa sa ishin uh, në këta disisit në, në këto tempujt Që ndodhe në Sirri, këto i qytetet e lasht ati në, në Sirri Që kan... i vun flaka Pa kanë shkatruar uh, Gjera, pa po themi Shumë të rëndësishme Red Hot Chili Peppers më është dashur janë një monument kulturor i Kalifornisë i jugut në një farë mënyrë apo në një tjetër sot vin me Can't Stop në klubin e mëxhistit në Club of Fame 104 më mëxhisti të gjithë shtatë 55 minuta në Club of Fame 104 Ngjessi Mësgjenia, dur në klubin e Mësgjesit orës tani 8:07 minuta, uni mblendi këtu bashkë me Altinin. Mësgjesi, edhe Oltën. Mirë ngjessi. Mirë ngjessi Oltan, mirë se ka ardhur mjësi. në programin tonë. Ëh, uh, bar ther mi k është anagrama për ditën e sotme. Bar ther mi k. Që të them të drejtën, të drejtën, nuk hmm. e ke vështirë dhe nuk e lidha dot. Ti nuk e ke keqëtur dot. Mm -mm. Oo, oh, sa keq më vjen. Atëre, bar ther mi k, për çfarë lut Oltan? Për një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan Për një kontrol të plot mjekësor Në klubin e mqesim Që që dërgoni në 0-6-29-27-22 0-6-29-27-22 Version e tua, ja Dërgoni në 0-6-29-27-22 Yes, yes Dhe fitues e të gjumëm Jola 207-in baronumri fiton një lule nga bota e luleve Jola Jola Jola Jola, Jolanda Ka që një këngë, Vjola? Vjola, Vjola, Vjola Në okay. në në po? në në në Kjera pasa e ojta, As. se ti dikta O, sa të duha Viola, Viola <coughs> eh, Po, më duket Shpirë, Gjan E, eh, bra Se qka ishë një qëkshë Kjo është, kjo është i qita Mirë mm. mm. mm. Po, unë, ndoshta mund mun të ndimoj duket thënë se ka është një fjale për bër Kjo, barë, dherë mi, kej E, e, e, është, është, është pak e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Barë, dherëmi, kej, unë e kam zhirë nga felori gjusë Shqipe është më bërë nga, dy pjesë, e, e, ka të bëj me Po themi, një cilësi Lëta që uajmë, burërore Që e të e burra dhe qejmë Në shumë është, është si, Po, është si, situa në shaltin Për shumë u uh, Mustache dredur E u dhënë nukë ah. Vetëm për vetë gratë. Me një. Ja ajo ishte një vajzë e bukur, mustaqe drethur. Nuk e themi dot. Megjithëse edhe mund të ketë. Edhe mund të ketë. Absolutisht. Një mishim konçiton për shkakun që që i dritesh për çef. Na bënd të na driteshin leqet, por e shikoj. Ai që është e vërtetë, nuk e di. E tani nuk është se shikojmë më kokore kampane herë par. Ështësë un konfuz. Un me them dretem. Unë jam shumë konfuz. Ëh. Uh, nuk dija çfarë ashtu. Tani, supozohet që zvarth bëjmë sikur nuk habitemi nga ajo gjë? Jo, nuk Njën e pështoj. Na na vjen këtu, do të nishte, më doniste një nga gjërat më gocë më miëger. Në në gustot e mia, një nga gjërat më më të shëmtuara që më të sikletshme. Që mund të, po nuk e di, do të thotë njeriu më thot me të gjitha, thjesht nuk më shëmtuar shikoja një. Më miëger me gjokse. Ashtu domethën i kombinimi i së të shikosh nuk... joks me mjekër asjë tjetër. Po, po po. Mjekër me joks. Isha, ç'apo thoni? Domethën, ja, po joks me chimë. Trupi, pra, trupi i një femre dhe mjekra e, ne, pse po flasin për këtë? Po them, po. Pra, po, po reagimi, reagimi im ishte shumë confused. Po po flisin pra se them, nuk mund të jetë vajzë, mushta që drethur, po jaçi paska vajza, mushta që drev. Okej, okay, e kuptova. Çfarë nuk na kanë pan sy? Ehm, po, um, barber Mike për shkruan. Një cilësi të burrit Hmm Oke okay. Oke okay. Kjo ishë të qfarë doja të komunikoja 06-927-1222 është nëmri telefonit 06-i dhe 927-1222 22... Doja të beja vetëm një pyjeti nga aktualiteti mishdashur Dhe pasaj viojnë programin Pse, edhi pse hmm. Simse ka ndodhur që, që Një grup Që janë në udhejsin e një force politike në Kosov kanë marr së bashku nën shtetin shqiptare. Kan marr pasaportat shqiptare, kanë marr karta identiteti, kanë tani numrat e identifikimit dhe ngaj numër celularit. A rendi celular mund të ken patur, por janë janë disa nga krerët e kësaj force politike në Kosov Që janë zyrtarish tani më Qytetarë të Republikës të Shqipëris Ok Po, me një dekret të presidentit të Republikë A da bën kërkes Presidenti, tha, pa tjetër, do da bëjmë Edhe u da Në në qësin Shqiptarë Pyder cila është forca politike, mishtashon Këthejmë bas pak në klubin e mqizit? Yes Gjojmë nga si, Adani Ora është tete 12 minuta ju I jeni në Klab FM Hey is la been have a laugh. Wake up and have a with laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Aj. Ora është edhe 20 minuta në studion numër 33 në klubin e mëngjesit në Club FM 104 në, në godinën e Club FM në qendër. Përveç arti të smor the comedy dhe Alta ka emrin e fituesit nga uh, loja Prit Prit se e di, të bëj fjalë për lvizjen vetvendosja. Bravo është Arlindi fitu e stetë 4x4 në baronumëri fiton 2 bileta për në Cineplex. Njanë në njësa nga kredër të vetë dëndosis, praqë që jo. marrin shtetësin shqiptare. Ok, ta këzojnë, um, ndërko? Hyrë, kemi zërinë. Zërinë. Zërinë? Po. Këjë zërinë përgjumër për sot më një qdashur, duhet të gjojnë me dhe të identifikojnë. Gati? Gati. Të qash, është qeshur a më e të shmondur. Po. Ah, çfarë? Kemë dhe një botë po, në fund, po. Po. Ne do të gjejmë këtë që ka thënë po, ne do ta gjejmë. Jo, është i njëjti. Ne do ta gjejmë. Jo, jo, apo s'është i njëjti? Ghim... Jo, ja, ja, s'është i njëjti, ja, po. Ai thot dikush tjetër, po. Ah. Oh. Por në Perfect Radio mund të themi që është i njëjti. <laughs> Molta nuk duhet të gënjejmë Molta. Jo, nuk duhet të gënjejmë Molta. Duhet të themi, po gata diçën në këtë botë. Edhe gënjejmë? Edhe na gënjejnë. Edhe gënjejmë, gjejmë dhe një. Të çash, të sheqesh ora më të çmendur. Po. Dhe qash është e qeshura ma e qmëndur Po <laughs> E sakt 0692722 0692722 Dhe qash është e qeshura ma e qmëndur Kushe ka thënë? I kujtë është kryzë zë që po të gjoni Besoj nuk është të vështirë Në radio të uaj a Ti mendojnë që është e letë Po, unë mendoj që po Unë mendoj se nuk është a që letë Sa mendojnë ti Edhe unë është të mendoj Okay. Si mendojnë ështu si që mendojnë unë, anë po si që mendojnë e tini që mendojnë unë? Dhe <laughs> jojnë i se që... Si o sh... mendoj si që mendoj vetë Okej, atër i që mendojnë ju mishdashur, kush është kjo? Të qash, është i qeshur a më e të shmandur Kujdes, kush e gjenë, pitonë, një dhuratë në klovinë e mgjesër Dhe do jetë një orë nga premium watches Orë E shëvështirë Orë oh, yeah. Orë oh, yeah. Orë Orë oh, yeah. Saha Mirë, Sa hadin uh, kryë qitet mishdashur Sa hadin uh, sheshin skëndër bej Sa hadin lajv Ndë e im të o marrë me të të, të, të si Orë keni hypur tek sa hadi Jo, jo që ashtë mm. hapur po Eshtë hapur po, po oh. Kanë hypur turista duhet në Kanë hypur qëtë qekët, edhe të tiske hypur Aha. Jo, të thash se nga gjëndar ka ati për qështë ishtë hipni në këshu kur... Hipni në këshu, që farë? Kur kishë nëvejë personale Jo, jo, nuk është më. Nuk është auto kor. Sepse ai ke këtë botë. Botën pse e bënin nga sa? Kalata e parkurinia është ajo. Është pa pavarësisë. Është pa pavarësisë. Ajo e pavarësisë ajo është më shumë se një herë. O zot e madh, nuk e di më. Një herë e pavarur do. Edhe thashë e përdorni. Ai do mësi ditës. Tualeti i pavarësisë domethënë. Ëm, më vjen shumë keq për atë. Po njerzit Po edhe atë e rregulluan. Njerzit diku duhet ta bëjnë Altin. Po. Diku do ta bëjnë. Dakor, diku do ta bëjmë. Pse jo? Pse jo nën flamurin shqiptar? Fundja. Në kremtimin e 100 vjetorë. Si rreth thashë se mos edhe sa hadi. Ajo i parë mënyrë edhe një lloj ka mbushtypjen unë. Tani ai që shkon edhe pshurr mbi monumentin e pavarësisë, ndoshta dhe, po mban edhe një qendrim. Po. Po thotë, e kupton? Një qendrim që Qendrimi ky ky e është spray ajo. Se tash i njeriu e kupton E, thonë, shikoj, këtu është një trung peme, këtu është monumenti i pavarësisë. Ku të shkoj un? Po jo, të. Ço se do të jesh ka një kthes aty te ajo, te monumenti. Ço po të futesh te ai këndi, çfarëvon ato? Ti, për ti... Të... e baj me çakull është <laughs> një kthes. Për ka përzeh ona me hap. Jo, po them që s'dukesh. Ka një kthes ka... ah. në ka. Ne kam fjalën që te pema. Do të pa fal botin. E po, au, aty. Si pas ke zhbiruar. Pas ke pas shumë nevojë aty. Këto motulla. Unë bëj kod për efekt radio, mos se di fare. <laughs> Së kam i tensi është ajo <laughs> uh, Lëri efektet altinë, lëri Olë ta, shpër të rritë janë të fikë bishnës aji Më duke të fikë të të redë unë bishnë bada Ja, opa, wow, shpër të redë U, sajtë drollit wow. <laughs> <laughs> Kaj një këtës so a ty kësë dungës oh, po, po. Më gjodë se nuk e gjeni pës një altinin <laughs> uh, Mirë Bravo, altinë Mke be fasuar, e, tash, pekoj, ta, <laughs> nuk e vefasuar sot. Ojta, po do ta shpjegoj tani do kërkosh falje. Nuk e kuptojm ti, Olda. Yeah. Është jo. si libër ajo. Është si libër, po. Këndi, tash kënd i thashë, formojnë ato të dyja, është ndryshe nga pema që mund të të mbuloj, këtë po thonë. Është e vërtetë. Logjikisht Olda është kështu. Bravo. Ti mund të Është i kënd dhërën... i murit. Po. Mund të fshijësh nga këtu? Ohet, merrsh. Ka përshëmund raste, Olda, le të shpjegojm pak se si bëhet kjo punë. Karasta, përshëmund ku ti e fillon? Se serioja, jeni në një cep 90 gradësh, po? po? Edhe po. themi një po, nga faqja këtij, djathta, se. Po. Nga faqja 54. Duke një. duke parë që njerëzit janë duke ardhur nga e majta në të djathtë, ti e fillon nga e djathta dhe përfundon në të majtë. Domethënë, do po, të nuk e një një bën në një vend, po. Më falni, por, po unë jam femër. Bazuar në në ecjen e, po themi një çift kalon atje, ti fillon rrotullohesh më në mënyrë që ti të jesh gjithmonë i fshehur. E kuptoj. Po zakonisht mund të rrotullojnë ju më më, më lehtësisht në femra, si me siklet. Mm. A po Tani Për ju Duhet bëjt një moment tjetër Duhet mendoj po Bunkeri dhe ishte Bunkeri dhe ishte... <laughs> Ose lëngë të atë pëtës Bunkeri dhe ishte perfeksht po, per... uh, uh. Sinqerisht Sinqerisht per Dhe duhet ishte idali për në Për kryer A dy është të më për gota Të ndoj bëndem e pasyra Me gjera <laughs> no, Të bëndem dhe se selfie Qar kemi më më rështë Miram Felimin deri të alëta O të lutam Te dimi 6 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit miqdashur në Club FM. Mmm, The Gem. This is the life. Tani nga Emmy McDonald. do the music vibe and the boys just feels the girls the girls in their hair while the shotman and just sit away over there the songs again a lot of each one better than before huh you singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your hips twist a size when you gonna go where you gonna go when you gonna sleep tonight huh you singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your hips twist a size when you gonna go where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road And you're texting before And you're waiting outside Gym is front door But nobody's in And nobody's home too songs singing this is a life when you wake up in the morning and the you happy to see us all we're gonna go and gonna go the way we got to live tonight and you singing the songs singing this is a life when you wake up in the morning and the you happy to see us all we're gonna go and gonna go the way we got to live tonight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 është 8.29 minuta në kdo momentën në klubin e mqesit e me më gda nështashur This is the life e Ja ku kaloj gjysme programit për uh, ditën e sotme Po që dhe... ka reperi DMX me që rafjela ka lajmet mira Që pa ka ndodur? Oh, yes DMX-it i ka lindur një tjetër fëmi Kujt? Oh, DMX-it ah, DMX po Hajta ha këzaj Djalisht oh, të, të këtë herë Um, nuk dhije, tholta DMX-i ka i problem që prinder tjerë ndoshta nuk e ka DMX-i ka problem të mbaj mend Emrat E gjithë fmive që ka Oh Tho. A ka i diti se sa fmi ka DMX-i? Jo Jo, oke okay. është me qëra e fjalla a, Ka lindur në datën 18 A ai vet. i vetë Saka? është i datë lindjes uh, 18 djetëor 1970 10 Bëthot DMX-i është për të mbushur Të të mbush 26 në djetë orë Dhe Ka Tanilita këthim një voglë, okay. një, në një kuit të vogël Në klab e fem në një 100.4 Me që ju kam këtu uh, Kuisit do jet Kuisit do jet uh, Safmi ka DMX-i Gati? Pit miru Pit miru what you hear it listen mm -hmm. it's what you hear it listen mm. what you hear it listen ex mm. don't give it to you wait for you to get it on your own ex go deliver to you knock, knock open up the door a thrill with the non stop pop pop stay in the still go hard getting busy with it but i got such a good heart that i make the mother one day oita yeah here para no loi safnika dmx 3 mbëdhjet Jo! Gabon Olda mi shdashur dmx pra Gabon pështë të qo boj Më shumë apo më pak është pjodja për Aldin i ndani Ate Aldin ka më shumë apo më pak se 13.000 Unë them ka 23 Jo! Gabi Maldin më vjen kejsh Oh my olda, god Edhe njëherë në raundin e dytë Safmi ka dmx Ta mm. ngreja apo ta ull Ja Shëfartuash Olda Ate si edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Gavin Bravo do ta më nkesh e ngritet shumë. Kemi Altini tani që do të përgjigjet për raundin e dytë. Kujden Altin është midis 13 dhe 19. Mund ta gjej domoshta. Ti mund ta gjehesh mund të Birr kokës. Unë mendoj që ka 9. 9 e pas sank tash midis nga 13 deri në 19, 19, 15. Bravo! Je! Oh, pesë për Smith. Po pas ka Jensen Summer, 13, 15. Kjo është një bosh e diameksit. Ne kam dashur shumë Altin. E nga kërësyrë shumë 15.000 mishë dashur 15.000 mishë abërton TMZ, mija i fundit DMX, 3 kile e ca Marshala Marshala, ka dhenë edhe DMX Nuk e pas ka kesh Marshala Marshala, Marshala ka dhenë mm Ja, është të jam por, super ngat... super potent Për brad, provintarë i maskë Ha? Ha? <laughs> ha? Ha? Don't let it go 15 sopër Si gjë, ka që një peri u që e kënë Shum. quar shumë dine Kësim po Nezë, është uh, super E ka quar i dur Exodus Simon okay, Nëna është uh, E danshura prej shumë vitesh e DMX-it Deseri Këj ka bërë gjitha tonë Po, kjo e, e, është fmija i parë për Deseri wow. Deseri nuk ka pasur as njërë fmi uh, Kjo e ka për... Po 14 tierët. Por 14 tierët i kanë me 14 gradë ndryshme. Aha. Poltimi të tëra shumë e thjeshtë. Eks go na giviçoj. Fati Paska. Së si se si je fati i jeni. So mirë urime edhe jetë gjatë edhe fëmijës së ri, Axel de Simons. Boda Boda shtohet dhe popullohet. Megjithëse në 200 jo? vitet e ardhmë, Po, Europa dhe Shqipëria do të përgjismosen. Po, e ka thënë. Dhe <laughs> e ka thënë thën edhe në klubin e Mëngjesit. Ishte zëri përjumur. Megjithëse fjala "border me came" më i dashur, ishte. Mi e ka bardhi. Uhu! Uhu! Uhu, e ka gjetur Lenci dhe, pas dhe fiton kontroll të plot mjekesor amerikan. Po. Afre Kish Altin. Ati referohesh Altini, nuk i ka e ka migrën e bardhë. Se Mjegër Bardhi i thuet, uh, i thuet një, një plaku? Një plaku, pa Po pra Se kuptejo Altini është në, në moshën e Altini, saje? 23? 23, po 23 I bën tani, 23 Po se si ka për për për për Gjëzër e se i ka për Po pra, futesh Kër kalonjës e dushin Mjegër Bardhi Mjegër Bardhi është për uh, Teter kënd mm, mm, mm, mm, Tani, me që jemi të këmjegër Bardhet Po Zonja dhe zotrinë Le të bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti. Përgjigja e kësaj pyetjeje do të na çojë tek një mjekë bardh. Dhe kjo është ndihma që unë jap. Në të bardh japë, për vërtet. Para praktik, po. Ndaj pyetja është: Ky politikan shqiptar në Maqedoni është thirrur për pyetje. Nga prokuroria speciale në atë vend 069 27 22 069 27 22 Kë, njështë danshër politikan shqiptar në Macedoni është sirur nga prokuroria speciale në këtë vend Me intervisa të ja Tani muzik në klubin e mqesit Sh'po t'i gjojmë uh, Altin? Nga Suicide Squad, është Sucker for Pain Sucker for Pain, mish dashur Sucker for Pain Ti filmin e pe? Jo, se kam para kohen, kam nge t'fiksim mm. Po t'i gjoja di një kronik një televizion komtar Që thosht se se Suicide Squad uh, ka bërë uh, në tre javë 20 milion Pa i këshin nga tëruar, se vetëm javë në parka bërë në 127 milion Se shkemi oh. raportuar këtu javën e dytë ka bër 33 milion, javën e tretë ka bër 20 milion, pataj kishin bër sikur në 3 javë kishin bër 20 milion, kështu që janë djet, në në më her ka edhe nga tresa të tilla. Tanqë nga këta të 20, tiç dashës. Erdh 10. Kthehem pas pak kryen e mjesit me një dashur. Ja ku e keni. Imagine Dragons. suck of a pain i got the squad tatted on me from my neck to my ankles, my ankles i'm pushing from the man god it's all in rebellion yeah we gonna go to war yeah without failure do it for the fam dog ten toes down dog love and the loyalty that's what we stand for oh, alienated oh. by society all this pressure give me anxiety walk slow through the fire Like go cool, gon try us feeling the war go against us so we put the word on our shoulder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 old fresh shit but tomorrow and i'm a sucker for pain and ain't no complain you just stop and complain you ain't up to complain just stay up in your lane just don't fuck with low way i'm a jump from my plane a standing front of a train cuz i'm a sucker for pain used to doin' bad now we feel like we just now getting in get in in in in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 Mirëmëngjes çiftëve, mirë se keni ardhur në kryeën e mëngjesit në Valet e Club e Fem në 100.4. Unë jam Blendi këtu bashkë me Antinin de Olden. Ora është tetë e 40 minuta. Ne jemi çdo ditë me ju nga 7:00 10, në 10:00 në këtë val. Ktu në radion ton, e, po shikojë që është ë... është bëri disponuesh një aplikacion i ri i cili quhet si pub, pub. Pub, pub Space. Si quhet? Pub, pub, pub Space, Pub, space. Pub Space. P U B Pub Space, dhe duket nga emri duket si një aplikacion i cili tregon për shëmund se ku janë pubet më të mira. Natyrisht Pub Space, ja. Ëh jeni në yeah. uh, qytete, nuk e di ku është bira e mirë, ku ka ushqim të mirë, shoqëritë të mirë, Pub Space. Ta ke ja, hava aty edhe. Por jo, në fakt është një aplikacion i cili ka lidhje me Nasn. Wow, oh. Pub Space. Dhe ëh De... uh, në këtë aplikacion i cili është Falas, do të bëhen publike uh, kërkimet e Nasn eh uh, pa pages shumë prej tyre do të jenë disa që do të mbeten uh, kërkime me pagesë por keni para syve janë rezultatet kërkimeve që kanë kushtuar shumë dhe që janë fort interesante sidomos për njerëzit që duan që të prodhojnë një po themi vepër shkencore, në qoftë një master, në qoftë një temë diplome apo qoftë diçka tjetër që ka lidhje me ata. Dhe çdo gjë, sepse uh, është shteti bashkuar të Amerikës, në fakt shtyp shpija e bardh. Para tre vjetësh, bëri një mandat në lidi me shkencen dhe ose politikat me shkencen dhe teknologjinë që to është Se, se uh, këto agjensit federale, mm. si që është edhe NASA e shumë të tjera Duhën që ti bëjnë të disponushme për publikun rezultate dhe kërkimeve tyre mm. Se përsa dojnë të përdorshme nga njërësit në njërë që ata të ndërtojnë me këto Që është e kërkimeve, bëjt fjallë Dhe tani mund i kesh në pubspace Okay. Gjerat mregulluashme nga NASA Zdo që që është financuar nga fonde publike Do të bëhet e disponuashme falas për publikum Në në fund Se që ardhëm dodi Eldi është duke në marë tani që të marim vesh Se si është situata në trafik në këtë omente në kryë qitet Halo Eldi Halo, halo, halo Mi më gjesi në treko pak mjë si e situata Po Blendi, do ta fillojë praktikisht të lidhe trafiku me një urim për kryetarin bashkis e bashkisë Xhenes, sepse Me kryetarin e bashkisë k çfarë? Erjon Velije. Ëh, um, okay, dakord po. Ule Pund, pak, ule pak për zërin. Ule pak zërin e radios. Këto janë çështat për, për. për komsorët Blend, duke filluar që nga kryqëzimi i kryetorit në çdo pjesë të Tiranës, janë është bërë e mundur domosdoshmë që njerëzit që janë në motorin tuar, mos kalojnë në kryqëzime si dele, domosdoshmë të kalojnë si njerëz. Po. Po në përgjithësi blendi dhe kryqëzimi i sotorit, domethënë janë vënë hekura sepse domethënë që orientohen gjithmonë njerëzit për të ecur në këtë pjesë dhe më pëlqen se është bërë një punë e mirë për këtë këtë pjesë. Mund mm -hmm. të kemë për trafiku ose ndoshta në ditën e dytë vend ka situata më e mirë, përveç faktit se dhe kishin probleme, që gjatë gjithë viteve ka qenë e karikuar Tiranë me trafik, por në momentin lajm i mirë që akset kryesorë i bashkon qëndra pa probleme në trafikun, tuk e filluar nga rrugët dursit, hyrje dalje në autostrada drejt i ranës dhe dalje nuk kanë probleme, zogu zi gjithashtu pisa drejt qëndës, rrugët ka vajës po ashtu normalitet, levizja ishë parko të buzër kombinat dhe anën cilës, por në, në takës kërësor për shkak puninjëve, si që përmona në lidin e partë të ura të ishtasjoni punët i ranësve, kështë kryuar trafik në pjesën e fundit të bulevar Muktë pak i rënduar kjo pjesë sepse normalisht më duhet rrotullohen nga krau tjetër nëse do të devijojnë drejt e, Selitës ose pjesë komuneve të Parisit. Kështu që kjo pjesë vetëm për atij me pjesë në vështirësi trafiku. Ndërkohë që unaza sipërme dhe unaza poshtme qarkullohet pa probleme, rrugët e drejta dhe rrugët e atë firm janë qarkullueshme, bulevardet po ashtu, duke filluar në zonën e Tiranës, ku blender është lëvizje normale, shikoj që rrugët e dhomorëve katëshkurtë kanë diellin e drejtë në sheshitues pa probleme, pa okay. probleme nuk është sa më i prastë. Në gjitha pjesët në mbë të rrimi i shqyhtu dhe sonë, nuk kanë trafik. Oke, për një mdjevit. Për një mdjevit e vërë. Eldi më rolim i shdashur 069-957777 për shqyhtimin e taksive. Mirë mëgjesi ju. Mëgjesi juve të gjithëve juve. Mëgjesi, mëgjesi, mëgjesi juveve. Olëta? Për të rra. Kemi në infituasë? Kan të nduar të gjenë zërin Oh, kan të nduar të gjenë <gjum> qëtë, rrë <gjum> Dukë e më thënë Eti Rama, Ben Blushi, Romir Zala jo, Eti Rama, jo, Ben Blushi jo. dhe Romir Zala janë të pasak një shdashim Tamir Topi, no. Aljan Skënderaj Atë të thashë që shë vështirë Ljull Deda, jo. Leon Veliaj Leon Veliaj e shë pasak Etvon Dragoti Dendanin, nuk kemi Deta në Gitan Hila, jo. Elir Meta jo, Wow, jo, të shumë jo, këni shkruar jo. jo, Atëhere pra, jo. Atëhere, mundat qëmë Edhe një pjetër? Edhe njerë Qa tërta? Si qash një Mos e vritë mundin për qash, të përshë qash tërta Ti të qohë zërin e përgjumur Si qash, ashe qesh ura më e të shmondur mm -hmm. 069 27 22 069 27 22 Do të takojmë i në alën tjetër të këtyre mesasheve publicitare në klubën e mqesit Me përshëndesim dhe ju remitit fantastike 8 e 26 minuta fix Baby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 Calvin Harris, Rihanna, mishdashur uh, Mirë se këni ardhë, this is what you came for Për të këni ardhë, shpresojmë Unë jam blendi këtu bashkë me Atini dhe oltën në klubin e mqisit Gja të gjithë gushtit në transmetim, mishdashur këtu me ju Dhe, dhe... Nuk do t'ikim As një her Bërë një gati se do kemi popquits mas, uh, mas faktur në klubin e mqisit 4 fjall Nga fjallori i gjusë shive Ndërko oltë a fituës A kanë gjetur zërin, ndonjëherë çan gjet. Po gjet ndonjë gjë, po më është bllokuar. Është bllokuar, a? Është. Nga dalë se është bllokuar bakunor. Është bllokuar Olta, më duket. Roberta Alia. Roberta Alia. E sakt Olta, për zërin. U, jep jelti no. Qash, është qeshura më të çmendur. Ah, bravo. E bravo Fatjoni fiton ora nga primi mochis 177 i pari. Nga gjet Fatjoni domethënë. Tam. Shumë shumë mirë, Fatjon vjen fituesi. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Dojet të bënim edhe një pyetje nga aktualiteti përpara se të shkoni në tutje dhe pastaj ta ta mbyllim. Ta mbyllim, po. Hop. My freeman. Hop. Oh. My freeman nojta. Zona dhe zotrinj. Pas daljes së Britanisë së Madhe nga Europa, Në të këtë një rri Aranjëm të fushive europiane mm -hmm. Da i tje Angela Merkel Bashk me François Hollande François Hollande Kanë padur me styre dhe kreministrin e këti vendi Kujdes, Kujdes. Pra kamë bërë një treshe tjetër Zagonisht ka qenë Britania e mave Një treshe është Angela Merkel François Hollande Po që gjithmonë ka qenë treshe dhe. Po dhe, dhe ky bënë formojnë trekëndshim. Këto janë përfavësuesi i cili të shtet. Veç këtyr të dyve. Themi mbas bankëve më jisit tani doja tiu, vendosja një këngë. Nga siko kjo, kjo nus, kjo nus melodi altin. Është uh, nga albumi uh, Mission Impossible nga nga kolona sonore e filmit Mission Impossible 2. Shumë mm më ka pasur Jismon, Jismon Chave, ëh, uh, kënga është. është e ke gati? I got. E ke gati? gati? I got. Ja ku e ke takë këtu. Uh, po, është pjesa kura ta kërësejnë Bravo Kërë qëhet Naja Edhe është nga Hans Zimmer Në klubin e mqesit Kërë në qënë të, të, të klajme dhe orës nënt Me jonën në mishdashur ditë mbarë 6 minutë anë gdo, mende blendi, altini, holta gjesi... Klab FM 114 Zom gjes me juve nga 17 Klab FM 114 A? Aha. Urdro? Klab FM 114 Klab FM 114 Klab FM 114 Klab FM 114 Klab FM 114 oh! Klab FM 114 Kla BFM 114 Kla BFM 114 Kla BFM 114 Kla BFM 114 Kla BFM 114 Alë Që përështu da të reklamat Ka koma reklamat në radio Po t'i gjosh Në t'isa radio Pa isi e hidrosanitare Hidrosanitare Po t'i kështu Iban me këto eko dhe me këto iqera Frigori fair Air Air Kondicioner Gjosh video E nuk e di përse i bëjnë është Më përgjënë shumë kjo Mark Ronson, mishdashur Mark Ronson i famshëm Që mikson në gjdojshë Talent, dial Talent, dial, vërtet Përshirë edhe lëngu në karotës Gjithka e mikson Por këtu kam marrë nga Coldplay God put a smile upon your face Qëhet kënga God put a smile upon your face E ga s'ke dë kështu Shumon për qenë shumë, të ndrejten Shumë pukë është, është Mirë uh, Ka energinë mm, mm, mm. në më gjithë Të njallë, të njallë Tanimu me begati këto Tweetit për juve për popkuitin Zëri për qëmur në jet Italiana është gjendur Certo Në ka gjithë të viktorin 960 në bërë nëmërit Në bërë nëmërit Në bërë nëmërit Në bërë nëmërit Në bërë nëmërit Në bërë nëmërit Elomta. Ue. Dono Santa Hedin pop kuicin. Ta, ta, jo, pop kuicin, skemi ngabi. Përmendim ti do të tingan kaliteti e altin? Aktualiteti. Aktualità. Aktualità. Ader. Aktuali... <laughs> po. Kanisur punimet në kuadrin e asaj që quhet rilindja urbane që e bëri lushnjën, lushnjën, masha, etjere, etjere. Edhe në këtë qytetë të vogël, kanë njësur punimet në atë që që qëhet rilindjar urbane, që e bëri tepele në mpingë, ja, masha. Hethi <gjë> shkotrën. Fun... Hethi shkotrën mpingë, jo. Ja, yeah, si e bërë shkotrën. Pasë shkotrën urbane, shkotrën ka filluar në konejozit the boy. Kjo ordinina urbane është ka firmën e Ramës, është. Ëh. Kështu që nuk mban përgjegjësi për Shkodrën. Meqenëse rafiana dëgjova që lexova në fakt në një artikull që Shkodra, Shkodra Shkodra që ka Shkodra Voltana Lasi. Ademin për kryetare bashkie, Demokratë, merr merr shumë pak fonde. Fonde nga këto. Po normal kjo ndodh. Sipas një studimi që kishim bërë, edhe po ti shikosh në fakt. Fondet që janë për bashkitë socialista. Ta nuk saçi filim çunzieve. Politizojn, politizojn nëse dhe... donin fonde, investim. Duhet edhe pushteti vendor të ketë. Asa, ja, jet... e kanë. Për... Një ka thënë. Një të ngjyrë. Po. Në mos po. e ka thën, ju duhet ta keshit kuptuar. Jo, e ka thënë, e ka thënë vërtet. Kjo jam mosani. Bak baba. Se Ej, hey, ordër. Ordër. Ke qenë për inteligjencën artificiale? Jo, më kam të juar Do të gjoshtë të mi pra është kur një bion dhe i luen flokët zezda Këte e ma së pakë këminim qësë ideja Qaka, Demus dhe Pliers Këto dhe të stëm të anisikën Mi të ishte të mos e vinim Mi të ishte të mos e vinim Mi të ishte të mos e vinim Se? Qaka këja? Qena shumë keq Ka kujtime të trishta Baj, baj, baj, se ka kujtime të trishta Baj, një sekundë Olëta, se të mund të të vëmë gjëra tjene? No, të vëmë në një që tjetër, tjene më hepi të ruta mëse Po, zi qëmë? Në kujtove mm, mm, mm, mm. të anjo altima të këmë Më, më, më, më Qa shkja? Të Morello dhe A, po, po, po E gjemë të mishdashur Lea BFM, një shimbikarë Ok, e mi gati për përkujtsin të një në klubin e mqesit mishdashur Kam hapur fjallorin e gjus shive ndalur në një gërm të caktuar Dhe kam të një katër fjallë që i kam bërzjedur dhe përkufisimet e tyre Cilat unë do t'i letzoj Do t'i letzoj përkufisimet dhe altini e olta dhe ju Në 069 2722 për 2 bilenta Për njërën nga premierat në Cineplex të premten Do t'gjenin se cilat janë fjallët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 Yes. Ëngjësh të rënguar, fort. Okej, okay, shumë mirë. Ojta je gati? Gati. Plastiqet e këto gjëra xilla. Gati, gjisë. Mbërthyer mbërthyer? Okej, të spërthyer. Kujdes, mbërthyer ojë, më e kuqen. Gati atë. Le të fillojmë pop cooking. <tik> Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Atin që dohet për ty. Po. I kohos sot më. Bashkohor. I kohos së sotme. Mendoj që e kam gjetur. Bashk kohor. Ujdes. Me çfarë fjalë, me çfarë gërmë me mendon se nis fjalë? Memë. Hm. Mm. Mm. Mm hm. Mhm. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Alda kjo është për ty. Purdram. E bëj më të trash. Po. Edhe si të ngrir. O bo bosakej. Bo bo. E bëj më të trash. Është si të ngrirë. Ti kjo thotëm ne. Është folje, pas një folje. Është folje. Është si ndan bie folja okay. këtu. Okay. Mhm. E bëj më të trash dhe si të ngrirë. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. 3. Shtresë kërpudhash mikroskopike ose mikroorganizmash të dëmshëm? Mm -hmm. Stres, kërpulla është mikroskopike dhe ose mikroorganizmash të dëmshme. Edhe në fund pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Olta. Po. Udh e ngushtë në vështigje të vështira që të nxjerr më shpejt diku. Mhm. Mm Udh e ngushtë në vështigje të vështira që të nxjerr më shpejt diku. Finals okay. Gherma si mbaste si Olta. Po, duke u nisur nga këo e fundit, ndoshta fillon sh... jo, i, real, shtishet, okay, dhe më. Jo, po ja, më... me prestigjje, jo më kanë prestigjje, udhëngush në përshtitje të vështira. Me M atëherë. Me M pra. E pra, i fortë, i ngrir, <coughs> që, si ishte viti 2. Po, e, po, po, e bëjmë më të trash. E bëjmë më të trash dhe më si të ngur, dhe si të ngurt. Po. Ah, okay. M. E M. Ke të drejtë. Okej. Okay. Ja, okay. Mirë, kthehemi mbas bankën në 60 minutash orë, 9 dhe 16 minuta në këtë moment, ju po dëgjoni Radio on Club e Fem. Unë jam blendi me oltin me <laughs> lai lai mirë mjes, mirë se keni ardhur në klubin MJZin, valle të klubi FM në 100 together. Chip Thrills nga Garcia si, ishte që sa ajo që sapo dijua më është 1 1 1 1. Koha tani për të parë se si kanë dalë Mishtan që kanë luajtur me Pop Quitsin ditën e sotme dhe Olta dhe Altini. Një kanë bërë pak lëmsh. Në, në fakt, kë, radh, a, parën, në fundit, s'i janë përzihur me radhë. Ah. Para në kançor fundi. S'ka rëndsi. Nëse i kemi të katërtën e saktë ashtu siç Ne ti që ndrojmë besnik fjalorit e gjuhës shqipe. Patjetër. Kto janë katër fjalët që lat un ju lexova më ish dashur dhe i duam këto siç janë fjalori. Atëra Olta. Ordra. Altin. Po. Gati jeni? Gati. Shumë mirë, fillojmë me Thy Altin. Pa. I kohës së sotme, bashk kohor modern. Modern. Pra. Modern, diçka që është modern. Art modern. Po, okay. A? Bashk kohor pra i kohës së sotme. Pyetja nr. 2 është për uh, Ty Olta. Do. E bëj më të trash Dhe si të ngrir E mpiks është e sakë, thamë është folje Mpiks Po të hapë një fjallorin e gjusë qipet e kë mpiks Shumë veta e më përgjigjur Që nësë themi do të më jo, të jo. Por ishtë mpiksje është mpiksje Mpiks E ka jo kanë thënë mufat po. po, Por është të është, të? Është, <laughs> është të ua Përdja numri 3. Përdja numri 3. E pozicioni fjalor nuk e nuk e kemi ne. Është është një fjalor. Përdja numri 3. Po, ha, po. oltar. Atëre. Altin. Stres kërpudhash mikroskopike. Myk. Myk. Myk. Bravo. Myku. Myku. Bravo. Më. Myk. Myku. Në fundit fare për oltarekun, tonë nuk po. kemi ne mësesit. Një udhë ngushtë nëpër shtigje. Mono, të vështira mono, që të nëzjer më shpejt mono, diku ojta Monopat mono mono, brava, brava a, hangre, ha, mm. pa, të më hangre lërë të mbara e pyetim një, nëske që është eri fituaj si 2 biletave për në Cineplex 0-7-3 mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara nëmru mbara Shkoj në ferë mm. Po e pridin demonat i tha Për shëndet jemi së të vini në ferë Ti tha juve nuk keni qënë le ashtë i keq Përënda ju jebet zjedja e dënimi të uaj Oke, okay, i thotë këjnë regullë Dhe ndjek uh, të demonin nga mrabë E të tiri e shonë para 3-2 I thotë uh, kemi alternativa një, 2-3 Le të hymë tek uh, dhome par Këmë tek dhome par Ati janë një uh, grup njërstish Gjithë duke në denjur, po, janë me kokë poshtë Dhe kokën e kanë vendosën dysheme Dhe dyshemeja është prej betoni Shri duke sikur koka o dhëmë nga pak Por, uh, duke të bajnë kokën poshtë Këmbët najërë gjithë kosë Dalin që ati e hynë uh, Dela nëmër 2, thotja ku i kemi dhe një tjetër uh, Grupë njërësish Këtu janë gjithashtu duke në denjur uh, Me kokë atë poshtë Por, uh, dyshemeja këtu është letër zmerile Letër zëmë pare, si që thonë njësa Të hasë të kalpin Të hasë të kalpin, mm. është akoma më, më e vështirë Kështu që e shikon të këta Okej, okay, thotaj, letë qikojmë Të të tretën Tek e tretëa Njërësit janë deri në gjuhë Në të ca bajga e të ca ujratë pista Por nuk janë me kokë poshtë Tishtë janë një grupë njërësit, po pizendojnë me njëri tjetërinë atje Era shumë e keqe, me thënë drejtën Kuptojnë Në do, so. me gjitha të kypo thotë Po shikon, e kemë rësysh E keqe, në faktën Nuk kemë e kokë poshë Kokën në beton, kokën në letër zënë parë Shumë qitë kohës E thotë, të qëtë të rritë Këtë të rritë Mirë thotë, e shumë në kjo është pra Po <laughs> <laughs> <Shpeito. laughs> të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Tisha with Fade Out Lines. I'm mm Jess. -hmm. Detani, ai, ai, ai, e dini se, e dini se, detani, ai dini se, një herë në klubin e mësesës. Tetë mënyra për të shfrytzuar limonin për pastrimin e shtëpisë. Preskojni aparatet Disa pika pastrojnë plotësisht aparatet, por do të lënë dhe një aromë të mirë, një risk limoni, vërë një në piesën ku grini apo shtryt një produktet të ndryshme dhe pasaj hinë një ujtë valuar, kur të bluhet limoni edhe shtryt se juaj do të bëhet i pastër. Shkëlqim për metal, bakri, kromi e të tjerë, nëse dëshironi të pastroni apo tukteni shkëlqimin, shfrydzoni sartin e limonit. Sartira e limonit shumë let dhe përtonë për, për shtresat e mineraleve dhe lek të eliminon për pa pastrëtin. Për efekt e dhe më të mirë, para pastrimit vendosin një pjesë të levores e limonit me pak kripë dhe pastaj forkojeni. Pastrojë një vaskën. Në vend të detergjenteve të forta, bojë një vetë mjetin e përsosur për pastrimin e banjës. Shtrydhë një gjasht limona, hizhë në një enë me pomp, betjet e sapunit dhe pa pastrëti do të eliminohen në moment, si përfaqet e banjës do t'jen të, të desinfektuara është i mirë edhe për enët kur të mbeteni pa detergjente enëve dhe dyqani juaj mund të jetë i mbyllur atëherë përzeni gjysmë çesë sod me 1 rrisk limoni pa pashtërtia do të eliminohet me një shpejtim magjepsës por edhe duart tuaja nuk do të dëmtohen jepuni arom rrobave shtoni një lugë të vogël limoni të shtrydhur gjat larjes së rrobave në makinën larëse çorapet do të kenë arom të mrekullueshme si dhe garderoba në të cilën nuk do të ndjeni as gjurmët e pirjes dhe të tymit të duhanit Shikoni nga dritarët, përzini 4 lukë glëngë limoni në 2 litra uj dhe do të fitoni për bërin e përsosur për pastrimin e dritarëve. Sartira leht do të eliminoj pa pasrëti një olët nga uj, nërsa dritarët do të shkëlqen për mrekulli. Rregulloni kuzhinën. Shtrydhni gjysëm limon mbi sipërfaqen e punës në kuzhinën tuaj, posaçërisht në dhrrasën mbi të cilin prisni artikuj ushqimor. Lëtëri 10 minuta, njolla do të zhduken, por nëse i fërkoni pak me lëkurën e limonit, do të eliminohen edhe të gjitha bakteret. Pastrimi i si sipërfaqeve për vende çarieren me vështirësi. Përgatisni pastën nga lëngu për limon i dhe pas dhëmbësh. Me furçën e dhëmbëve shfrydhzoni këtë mjet për pastrimin e pllakave të pjesëve të inventa përreth lavamanit, çezmës, vendeve në të cilat keni vërë se lehtë krijohen gruza. This is Club FM 100.4. <tër> Gjuminim gjithasëm ndajor sipas një artikulli të publikuar sot në The Guardian, gazetën britanike. Ëhë. Mm -hmm. mm -hmm. Ka një skandal lidhje me kapucët e shtrenjtë italiane. Si është? Shihen në dyqanet luksoze në London e gjithk në Britaninë e Madhe, pasi këto kapucë në fakt nuk prodhohen në Itali, si thon "Made in Italy" apo mavein italia, se ton di sa, apo por në germani. Por prodhohen në vende si Shqipëria, po. Maqedonia, Bosnja po. etj, etj, etj. Uh, artikulli uh, që boton sot uh, The Guardian uh, ka bërë me një studim i cili është kryer nga disa organizata që kanë marrë në intervista 179 punëtor në këto vende të uh, Europës lindore ku ne dim, për shkak se edhe në Shqipëri Rajan këto operacione fasoniste. Dobre. Por ndërsa këto kputuç shiten për çimet e kokës në dyqanet me drita në Londër, ajo çfarë londinezët nuk dinë është se etiketat made in Italy apo made in Germany janë në fakt false në sensin që shfrytzojnë një ka një ka një, po themi, një vrim të vogël ligj aty ku ta kalojnë, sepse çfarë ndodh është që pjesët fillimisht përkputën mund prodhon në Itali, vin në Shqipëri ku montojnë çepën e tjera e tjera e tjera. Pastaj çohen edhe një herë në vendin uh, në Itali, gjithmonë pa paguar taksa dogana këto, janë duty free. Uh, ë vend funfara ti i vjet vula në Itali, made in Italy, sikur sikur puca u bë gjithan atje dhe. Dhe. për të shfrytzuar kraun e lirë të punës në këto vende. Por si pas studimit e kjo çfarë e e konsideron skandal ë ose çfarë Gazeta Guardian Nëse do një skandal është është fakti që shumë nga gratë që punojnë në këtë manufaktura, në këtë fasoneri paguhen me paga që janë nën minimalen edhe për vendet ku këto ndodhen, pra edhe për Shqipërinë, edhe për do të thënë që janë janë paga që janë çesharaga. 15000 13 ditëse për lexuesin britanik, që lexoi për shëmund që pagojnë me 49 pence në orë eh, uh, apo për shembull në Shqipëri, uh, për Shqipërinë thonë që paguhen me 121 pound në muaj, që i bie që është nën minimumin dhe kjo është bashkë me kohën shtesë, me, me overtime-in, sepse mm. nuk punojnë tetor, po punojnë më shumë, e bashkë, domethënë gjitha bashkë. Një shfrytëzim maksimal. Një shfrytëzim, një skllavërim domethënë. Po dhemi, kjo nuk ndodh vetëm me qepucët, ndodh edhe me ti, të dhe dhe tjene, tjene. Tjene. ato të tjera. E vjen gjitha. E di. Po dërgojmë për shembull për dërgojnë në Maqedoni thon ato. Ka raste kur grave në këto në këto fasoneri, ëh, mm -hmm. uh, ëh, që janë janë shumë të ftohta ndimër, edhe ku janë me kimikatësh të ngjitse këto mastichëra dhe kujtun se çfar, ngjita këto të lëkurave, ka raste që grave u bie fikët, dhe i marrin me barrel, thon ata dhe i çojnë diku, diutjet është sa të për, sa të vinë pranë veten, vete. po. Hmm. Dhe përseri nesër. Dhe uh, thoshte njëri nga nga puntorët, edhe kjo në një intervistë bën në Maqedoninë që nëse ai thot, pronari të vënë 90 palkë puc për të bër, ti mund të kërkosh të vdesesh po nuk vdes dot, duhet të bësh 90 palkë puc. Ka raste thon ata edhe në Shqipëri ku një grua bën 60 palkë puc në ditë që janë shumë. Qep 60 palkë puc në ditë dhe ato shiten për një çmim mesatar prej 600 eurosh për shkakun që janë nga këto firma me këto pucë shtrenjtë. Në këto pucë shtrenjtë dhe bësh 60 palë, çfarë do të thotë 60 palë kputës. Mendoj se janë. Gjithsesi, ka ka media britanike po konsiderojnë si një skandal të shfrytëzimit. 60 palë kputës janë 20 vjet punë këtu aty. Po. Kan përmendur emra dyqanesh, emra firmash, ë kputësh, që e dinë që prodhohen në këto kushte, ë për edhe për sensibilizuar blerësin britanik që të mos blej mallra hm uh, uh, të cilat shfrytzojnë njerëzit në këtë mënyrë. Po fatkeqësisht, punonsh për 200000 lekë për 200 .000 .000 shumë. Gjithmonë në aty. Në mes të atyre. Se... Në ato kushte. Këto vende zgjedhin ku no. siguria është e lartë. Po, oh, gjithsesi, pun ka pra. Pun ka. Jo. Yeah. Oh, ka shumë. Ska njerëz që duan të shfrytzohen. Nuk ka nuk ka sklavë. Sklavë po. Thembas banku neim, you said me just are animals. Tani nga marun 5 942. Mjësit, në mësuesit, gjithë të mirë që jeni ardhur në klasë. Në mësuesit. La la le la le la. Ah. Baidite si te 52, bani 9 te 52. Mirë mësuesin. Mirë mësues juve. Mirë ditë tani. Mhm. Mirë mm -hmm. ditë, apo jo mirë mbrëmje a këtë? Isha një moment më parë hola, java dritaren këtu. Po. Edhe po shtriqesh as, ishte Me janë i për të shtrishu, për ishe i gjatë kohë që si për të qonim uh, Mark Ronson. A për të më Mars, pa. E ka një moment e, hej, hej, hej, hej! Hey! E ke për sysh? E kënga? U duksiru për e bëjë tjeshtu. Po pra, edhe unë isha të kërë shtrishu në dritare, edhe them, hej, hej, hej! Dhe janë dysuna me security në një. Ba që do këtëve që të dy. A, pa, pa. <laughs> hej, hej, hej! Jo, jo, po të gjëj muz Ema mësë të nëtron. Jë, jau. S'arcemi? Yeah, yeah. Aëtës yeah. jo. Aëtës jo. Utremba, ojta. Tani, jështë dheoko aju në friët. Tët friëtani? Në tët jume. Në tët jume, jë? Ojta, mën të këngën, të këngën të këngën të këngën të këngën të këngën të këngën? Së lënda. Jë, jë, jëtë, jë. Atëzu kurishtë të më vetë të këngë. Të themi këto këngë. Ja unë jam lidhë me madhe, a të kënduar. Ma rënë njëse. Ja kan kënduar më shumë se njëri. Ja kan kënduar këtë këngë. Shaggy, shaggy, shaggy. <ought> Sweetie you're my angel. Am la <laughs> i shpirë, të kanë këm duhe la përësë U shkriva, baby Show you my angel You're my darling angel Girl, you're my friend when I'm in need Lady Do di kutëve se mba së pak në Kljab FM në inqimikatë Mishda zhur do të vi orge sa zaimi më programin e saj Music Box Ja. A është son me 15 mijëra nga shteti bashkuar të Amerikës, po e mart. E marto. USA, USA, USA top 5. Që jë dëgjoni atë dhe dhe ka pastaj edhe informacionin lidhje me koncertet e turneve. Oltë që kanë nduar këngë të reja në fakt. Bashkëpunimet, filmat. Se Oltë recen. Oltë kanë nduar. Godza Bombastic. Unë nuk e di saktë Oltëm këto. Bom. Por favor, prestes de joie tal tani. Ready? Uh. Just like a sinca, savan corliog me job like. Eh, guys. Ah, mas é legal, é como se ele fosse alto. Me ganha de cangado que sou. Mr. Lobaloba. Que que nós vamos? Você pode ditar. Strength of a woman. Força de uma mulher. Yay! A dhe me violin apo ah. duash? A me violin mm. me mm. A stonu, uh, uh, e është era vajza. Gjithë instrumentistet janë vajza të sheqi që këndon. Me paska për gëvelur fati këtë. Po se për gëdeli fali për gëdele vetë tani. O ta hajde vota afro që është para mikrofonit domosdoshëllë hola në dorë vëntit ojam duj gojen me dy duar atë qesh na a thenë të rëdë di kënga e fundit për të shoqëta mbyllin oh no dale dale mbai mbai jo po e pastë dhe jo po e lpit tani e kupton se kem prapë jo maltin jo jo jo blendi pse do të të një këngë e duam e duam e duam me ksuatin e duam me bombastik nuk e duam mirë a po sigurt A kjo po. Po ti më kjo. A a a, m'përcinë. Te dua po. All that junk, all junk, junk inside that chunk. Get, get, get, get your you drunk, get you not junk off my hump. My hump, my hump. Okej, kjo është fundi për sot, dizhxhon e ikim. Ciao minester, ciao. Blend the alta. Ciao, ciao minester, ciao. I say no, but they keep giving See, I keep on taking And no, I ain't taking We can keep on dating And I keep on demonstrating My love, my love I'm doin' where all that junk, all that junk inside that trunk. I'mma get get get get you drunk, get you love drunk off my hand. What you gonna do with all that ass, all that ass inside the jeans? I'mma make make make make you scream, make you scream, make you scream cuz of my hand. Huh. My hand, my hand, my hand. My hand, my hand, my hand. Huh. My lovely lady lump, check it out. I met a girl down at the disco, she said, hey, hey, hey, yeah, let's go, I could be your baby, you could be my honey, and let's spend time, not money, and mix your milk with my cocoa puff, milky, milky, cocoa, mix your milk with my cocoa puff, milky, milky, right? They say I'm really sexy, the boys, they wanna sex me, they always standing next to me, always dancing next to me, trying to feel the same, I'm not gonna be the same, I'm not gonna be No, but you can't touch it. If you can't touch it, mama. Start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, no, no, no, no drama. So don't put on my hand, boy. You get my man, boy. I'm just trying to dance, boy, and move my hips. My hips, my hips, my hips, my hips, my hips. You. She's got me spiridin' Okay, spending all your money on me, it's any time on me She's got me spiridin' Okay, spending all your money on me, uh, on me What you going to do me. with all that junk? All that junk inside that trunk? I'mma get get get get you junk, get you love junk off this trunk What you going to do with all that breast? All that breast inside that shirt? I'mma make make make make you work. Make you work right, make you work.